Слідом за нічним туманом розвіялася його туга, поступившися місцем безмежній цікавості. Йому було сказано стати спиною до стіни, і тільки тоді він помітив Ребекку. З мокрою головою, задягнена в сукню з якоїсь тканини в рожеві квіточки, вона розчиняла навстіж вікна будинку. Аркадіо зосередив усю свою силу волі, щоб привернути її увагу. Ребекай справді раптом зіркнула на стіну і заклякла з жаху. Відтак, ледве пересиливши себе, махнула Аркадіо на прощання рукою. Аркадіо відповів їй таким самим порухом. Цієї миті в нього націлилися задимлені цівки гвинтівок. І він почув слово за словом проспівані енцикліки Мелькеадеса. І почув кроки незайманої, Санта Софій де заплуканою заплуканої в класній кімнаті, і ще відчув, як його ніс прибирає тієї крижаної твердості, що вразила його, коли він дивився на обличчя мертвої Ремедіос. Ах, хай йому грець, і ще встиг подумати він. Та ж я забувся сказати, коли народиться дівчинка, нехай назвуть її Ремедіос». І тоді одним нищівним ударом його знову охопив увесь той страх, який так мучив його протягом усього життя. Капітан скомандував вогонь. Аркадіо ледве встиг випнути груди і піднести голову, не розуміючи, звідки тече гаряча рідина, обпікаючи йому литки. «Наволоч», – вигукнув він, – «хай живе партія лібералів». У травні війна скінчилася. За два тижні перед тим, як уряд офіційно повідомив про це пишномовною відозвою, обіцяючи безжально покарати заводиїв бунту. Полковник Ауреліано Буендіа, що привдягнувшись індіанцем з нахарем, був же майже дістався до західного кордону, потрапив у полон. З 21 чоловіка, яких він взяв із собою на війну, 14 загинули в боях. Шестер лежали поранені, і тільки один був поряд з ним у хвилину остаточної поразки – полковник Герінельдо Маркес. Звістку про захоплення в полон Ауреліано Буендія було оголошено в Макондо надзвичайним декретом. «Він живий», – повідомила Урсула свого чоловіка, «тож помолімося, щоб борги виявили до нього милосердя». Три дні вона оплакувала сина, а на четвертий по полудні, збиваючи на кухні вершки з цукром, виразно зачула десь поряд його голос. «Це Ауреліано!» – закричала вона і побігла до Каштана, щоб сказати цю новину чоловікові. «Не знаю, яким дивом він урятувався, але він живий, і ми незабаром побачимо його». Урсула твердо вважала, що так воно й буде. Вона загадала вимити в будинку підлогу і переставити меблі. А через тиждень, взявшись навіть звідки не підтверджена декретом, пройшла чутка, яка драматично потвердила урсулене пророцтво. Полковника Ауреліано Буендія засуджено до смертної кари, і вирок буде виконано в Макондо для науки його жителям. У понеділок, десь опів на одинадцяту ранку, Амаранта одягала Ауреліано Хосе, аж ураз до неї долинув далекий безладний шум і звуки сурми, а через секунду до кімнати вскочила Урсула, гукнувши ведуть. Солдати ударами прикладів розчищали собі шлях у незліченному натовпі. Проштовхуючись крізь щільну масу людей Урсула і амаранда дісталися до сусідньої вулиці і там побачили його. Він був схожий на жебрака, босий, обшарпаний, волосся й борода розкошлені ішов, не відчуваючи ногами розпеченого пилу. Руки були зав'язані за спиною мотузкою, що її кінець тримав у руці вершник-офіцер. Обіка Ореліано вели полковника Грінельдо Маркеса, також брудного та обдертого. Але вони не були сумні. Здавалося, ніби вони схвильовані поводженням натовпу, що осипав солдатів усілякими образами. «Синку мій!» пролунав серед загального гамору Зой Курсули. Вона вдарила солдата, що намагався затримати її. Офіцерів кінь став дибки